مغاظ بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترار المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين ده روائت مساله د تیره فلمه دا مساله د غزاهیر کې دبا مساله نه دا اولاد د مشرکانو د طلبړشي نه بجنات ته دغه دوه هفته بې دباه مطابق مساله او الله اواله بما كانوا عاملین تقدیر ای عبارت او ری دا بری تعالی نه تقدیر شي کومنا عبارت ته لایم دالا ربو عزتن چه الله ربو عزت لای غید هر سنا خبردار لای غید پیدائش نہ مخکی دا دایو سکه نو ودی الله رب ال عزت علیم تقدیر چې کوم دنو الله رب ال عزت هغه علم هغه په لوکتي لوه مفقوز چې کوم دنو اول لومکو مفارق و ایلو ده عمومید شمول علم او ده مسئلی ده باب سر خدا مناصبتو چه اللہ و آلہ بما کانو عاملین دور مسئلہ چه کم عبارت چه ده زیرار ضروریت قویل کی ان اور اولاد تن مرادی و اولاد تن مرادی معشومان چې کومړي شي معشومان ته ملي شي درغې حکم سره ظاہر دے حدیث ناچھکاو معلومی گی یو حدیث بلتدادے دو ایم حدیث نماز شما نبارکی آغم مخصدہ اشیر رضی اللہ وطرانہ تیر سو لہذا وصور من عصافیر الجنہ لم يعمل سوء ولم یدرک آغی و حدیث کے دماغ شبان خبر را غلیو درہم بدتیس نمبر روایت روستو زکر کی بائیس نمبر روایت را روان دی نمبر وانا عائشت رضی اللہ وطلعانہ قالت قلتو یا رسول اللہ زرار المؤمنین خال من عبائیم وقلتو یا رسول الله بلا عمل خال اللہ و آلہ و بما کان و عملین خلتو فزران قال خال من آبائیم خلتو بلا عمل خال اللہ و آلہ و بما کان و عملین دا غفل دمائشمان او دا غری ویتی سالو رم دا غرف سیر وعنم نماز سودین رضی اللہ تعالیٰ عنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواعدة والموعودة فی النار الواعدة والموعودة فی النار واعدة والموعودة دوار کی انزم روایت ام تالیس نمبر روایت تھی یو کم یا کانسل یو تم نمبر روایتې وان الین قال صارت خدیجه نبی صلی الله علیه وسلم خدیجه میمې د نبی علیه السلام د تبو قرآن والذین ما تعالی بالجاهلیا تغیرتهم اشمان و برکی الجاهلیت پر دور کې نبی علیه السلام او بم عف النار د ځخيان قال برمهرل قرات في وجيا قال لو رايت مكانها لابغض فيها قال يا رسول الله بولدي منك قال في الجنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان والمؤمنين الا المؤمنين واولادهم في الجنه بينما المشركين واولادهم في ما الشبان مبارك دغه روایت اری دا اوو ایتون نه دي د معشومان وباره کې د مسلمان نام د معشومان وبارره کې تقریاًغا چې کمم نهنو ایتون نه دادي چې دا جیان دی به جنت تهځ چې کوم نباې معشومان وړی نهدی به اللہ رب گلے در جانت تبو جیدی او بلکی روایتون علی دری دی دی چیدان آبالی کا ماشرومان ملشیوی ندی و دمور اپلار سفارشم کئی دمور اپلار سفارش پر کئی سفارش بجکندر دمور اپلار کئی رب ہوئی چه دهی با جکمدنو دا مور سفارش کی دا ماشمانو مسلمانانو بارا کی دیر و روایتنو نا دا خبرا معلوم دا چې کوم روایت عشی رضی الله تعالی او تغیر روایت توجی منکړو چاې کې مقصود نبی رسولات والسلام تربیته اصلاح او ځین چې کوم درو مشارنده هی موبایل چې کړه دین بلی په سبب ظاهری وی او سبب حقیقی نبی السلام سبب حقیقی ضربه توجه ورنواله چکوند زرار المشرکین می او مشرکان د اولاد بارا کی اضی کی یو پریواید دارا رضون مخه تا شه چې الله او علمو بما کانوا عاملین اضی حکم نو توقف معلومی اضی د دې حدیث نا توقف معلومین نبی علیہ السلام توقف کردے شاول اللہ رحمہ اللہ تعالی آگا چکم دیرو دینا توقف و ایلی دے او دید ہے دا توقف پر پاہ کاماتو کی سے یو خبر زکر گئی دا توقف کله داسي وي شدا زم علم د وځي نه نپاه کما دوګدا احکاماتو کې دا ناراضي شرايعږي دا ناراضي او دې شرايع او توقف راضي داغی یو قسم خاغداره چه داغی طور و احکامات یو شان نوی جو زیادی سری بیری جو زیادی سری بیری نا در حکم یو شان حکم در طور و یو شان بس اللہ تے حوالہ کی اللہ تے سکی یعنی یو ثابتی بی نا باستوی چاہتا حوالا دیم ها اللہ گوئیم حکم چه کی گی احکا. احکام توقف نو آغا دو وجد عدمی ضرورت نوی دمی حکم دست نوی ضرورت نوی سخام خالی ری گی بجازا مشیسو پاریکی او خفاوی چه مخاطبی بی لبوئی گی و تغیید ہوئی دی که توقف دی دی که توقف دی و دی در او جنار شاست جی کم دینا توقف ہوئی وليس أن التوقف في النواميس إنما يكون لعدم العلم بل قد يكون لعدم انزبات الأحكام بمظنة ظاهره او عدم الحاجة إلى بيانه او غموز فيه بحيث لا يفهمه المخاطبون فدعنا لجنيس نبي عليه السلام ترى لعلم نور خدا مطلب دے چھوڑے کیسا فائدہ نشتا ہے قطع تا قطع او لگی نسو چل دے او قطع تا او لگی نسو دا جے گوننو سما صلاح ندا او دے حدیثنا ظاہر کی توقف معلومی دو ظاہر کی توقف معلومی دو اللہ آلہ و مما کانو عاملین دو دو نائشی رجل شو دو دو دا دویم حدیث نا شاکم دا شیر جل الله تعالی روایت نمبر نا معلوم شوشه من آباهم شدات عبیل لا رانی شاهد زاخیان نو دی گومد زاخیانی ابن واسو روایت نمبر معلومه دا چه دعوه چه کم دهنو حلوائی دهت و المعودت و فی النار ما شو میں چه خلکری ده آغام دوزا خیده آوض خدیجی رجل اللہ تعالی روایتنا معلومی چه دعوه چه کم دهنو دوزا خیده کوئی گئی کنا خدیجی رجل اللہ تعالی روایتنا معلومی شو چې زمامره دوه چین نه ویله سلامات وعلاد دوزخ دا معلومږي چې مرار المشکین اولاد د مشرکان او دوزخ کی اولاد د مشرکان او بسکی دوزخ کی اور دېو حدیثه تو کظم علی می درم چې دا کومه خې روایت تیر سو مام مولود الا یولد علی الفطره هر ماشوم په پیدا لري بدن ماګمیږي چې په فطرت پیدا لري او لا ما ټول اڑول دیم په 500 په فطرت 300 چې په فطرت مرشه او کار چې جنت تا لارشی چه لا بواهو يحوی دانهی و رسکرانهی نره چه لا غیط دار سیدلن نره تبکاردادا چه دیج کمدر سوشی جنت تا جمدر الارشی جنت تا د ډېر دا راي و چې زرو ویل چې دا به کومنور خدام او اهل الجنه وي چې دنافيانو خادمان بوي زنو ویل ال... چې دوی په جنت کې وي او بلا ثوابن ثواب ولنه وي زنو ویل چې دوی په اعراض تہ کی وے آ را کی نمو, نمو عزم زنو ول چې يم طحنون تديب امتحان وکړ شي سو وکړ شي امتحان به وکړ شي الله رب رزق کوته چې سيدو زختہ اکاديمي می شو ولي موږ څه چل کړي چې کوم دوه ہفتہ اللہ رب و عزت خلقو تخخارک را شدیو و دنیا کیم نافرمانی کا ولی اس حکم نمانی دنیا کی رنسکا ولی نافرمانی کا ولی نا و دیو با دو زختہ او کانا دیو اید جو اس ٹھیک تا جسم حکم ام با رشان دیکھو او روان شدو زختہ و دیو حکم امانو اچھے حکم امانو دیو دنیا کیم سمانو حکم مانو و اللہ بیسا تبو جنت تبولی بیون تا حنون سو کوئی چه مفاوز علم دا اللہ تذی چه دچا ببارکی علم دا اللہ داؤ چه کده جواندے شر جواندے پاتے شر وے ادھا بانیک آمال کڑو ایمان بے آوڑو ادھا با وسط تذی جنت تا او کدچا علم بریبلاو نوغزبیا با کافی تغت تذی دو زخت تذی دا دمرا اپوال بکی چه کم روایت تاعشی رضی اللہ تنها دے سراروان تین تھی سمبر روایت نظر محدثینو دیر رجحان پا دیرے چه ماں مولودین یولدو علال فیطرہ پا فیطرت پانی چه کم دنو پایدا کی گئی چه ما شو مند شو درزخ تتل داردد اس نصوص و ندا سے خلاف خیاری چه ما کننا معذیبینا حتی نبعثا رسولا نو رسول حقیقی چه پیغمبر دیم نشتے او رسول حکمی چې اقل غومو نشتا دی یو قسم رسولو نشتے ندرسن دوز اختزی او سن و تازاب ملاوی گی و تعالی وید بارا کی وی چه من آبائیم فی احکام الدنیا او شاء غير تبوسك بلا عمل وارتوه لسو شاء الله وآله ومعكان وعملين في أحكام الآخرة آخر باتك داول بوانا سواء شاء غير المشركين مومنين ونبي رسلامين من آبائهم فأحكاموا لدنياكي دنیا پا احکام آنکو که بلی ما شو با جنازه کی گی غسل اور کورا کی جنازه بے او دفن بے د مسلمانانو پا طریقہ کی گی تو احکام اور دنیا کی با دیش کمدر سی صحیح صحبی گی مسلمان تا اخرت بارا کن نبیر سلام اللہ تا پتو رہا توقف رہا یعنی سفائدہ پا کی ہاو در مشریکان مبارکی فینا باہیں احکام دنیا بارے کې د پرارانو حکم نه تا چون لارانو یان د انډو په بچو جنازه غسل نکيږي جنازه ولا نکيږي او د مسلمانانو په طریقې مې دفن کولې په اخرت بارے کې شاید تبو د عمل نو آن نبی علیہ السلام بتوی شتاق و ردگن آخیرتم و آغستو شمینا باہی ہمنا صحیح در جناس و آخیرت بارکی اللہ و لومی ما کانو اللہ تا پتا آخیرت ہوکہ میں اللہ تا سری معلوم دے حضرتی روایت و آخی روایت ستار ادرانا چکم دے بلی محصود روایتو آئے کی توجیدہ روانا دے انشاءاللہ ہو رکو شاینا ماشوانا دا یو خاخون کې ده و بلد چاہ دا پاریچ خاخی دا د دا پاریچ سکی خاخی توجی برای شی او د خدیجی رضی اللہ تاہا روایت چده و انتہائی کمزور ده ابن حازم پر کلام کرده آغذر با کلام ہوئی انشاءاللہ او دو روایت چده کمنا فن نار معلومی گی کمنا فن نار معلومی گی رواسش فن نار اغا معلومیگی ناغی کی لگه یو محتمل لی میں معنی پید بار او بلتی کندو نساکت و لیتی بار ری اغا معنی دلیل نیشنی والی دلیل پی نیشنی والی او روایت او دا روایت تایشیر جنا ردوان الاخیرت باره کی توقع معلومیگی اللہ علامی ما کنو آمیلید دا اخیرت باره که دین اسه توقف معلومی, معلومی نو بس دیو تا غد دوم راجت نیش دا نبی رسلام و سرا و سرا یو تربیتون کوي چې کم جدی نگری گی نمائی گراو دا سی احکامات چه باغی سرا سو چه کم دنو نو دا سی اهم عقیدی بیناشتا او نو دا اهم عمل بیناشتا رسل پر جانباز کمندوم را کړای اې استعدادات په خرج بس الله ته حوالہ کا څو د ورځې بډې ژوند دي بس وای ټیره چې تواجه سری ژوند دي ژوند دي ولکه خبره داغلا څو څو وای چې لا کدا اوري او حاجتونه سر کوي کدا به زماده دې په لیدو محسوسونه سکيږي خلاف تيیا قائدوبان نه بچوټي هغه خبره وځدای او کداز ژوند تم چې بس هغه پاس بل شان جوان دي اخرت ته صرف کې باشونه گئے بس ځان پي کې کړای الله وعلى ما كان واعمل الله کو په روان شي ليكوونکی انو یاد تمه صاحب متر رضی الله تعالی او تعالی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله الخلق مقال له اکتر قال ما اکتر قال اکتر بالقدر اول ما خلق اللہ اللہ رب بلزت اولانی چیز سے گمدر نسو پیدا کرلے اولانی چیز چاہت آدم نوجود تراغلے آدم نسو تراغلے وجود تراغلے آغا سو شہدے دې یو روایت دی چې مخلوق اول چې دی نو هغه ارشته څه چې ارش دې مخواله دی چې هغه عبدي درېمدار چې دریم جو قلم دی راته نو کې او ما خلق الله او القل چا خلق الله پیدا کړل دي د اورې ورت کې زنه نقل کای چا ما خلق الله او نوري شاول چه شا اللہ پیدا کرده نبی علیہ السلام نور ده دا روایت چه ده دا پو زخیره دا آحادیسو ده اول ما خلق اللہ و نوری دا روایت نشتہ ده حضرت تامیر مولا پا نشروتیب کے نقل کرده پا نشروتیب کی او حواله ورکړه مصنف دا عبدالرزاق او ومصنف دا عبدالرزاق کې دا روایت نشته ومصنف دا عبدالرزاق کې دا روایت نشته لذا څخه د اعتبار دې داوې اعتبار نشي اول ما خلق اللہ والاقل رذیر وید سندن رذیر کم کلام نے سندن بالکل ساخت الاتبار دے مانن پر کلام کی مدام قابل سلال ننے دے روایت بارکی شاول اللہ کلم پیدا کرو ارمیزی صرف دعو ایل شہازہ حدیث ان غریب ان اسنادن سنت پیدبار سر غریب دے غریب کو صحیح الہتجاجی غریب ساکت الہتجاج نہیں دوبو بارکی میں روایت راغ لے او دارش بارا کم راغ لده دا جگم دنو اولیت اضافی وي او بل اولیت حقیقی وي یو او اولیت اضافي وي او بل جگم دنو اولیت اضافی د هر سنا مخی دا هر سنا مخی چه اللہ رب و لعظت چه کمدنو پیلا کرده سو کوئی چه آنشتی قلم نی اوارش له یو حقیقی حقيقه او کلم له ولیته اضافي ده بیا چې کلم کم سيزونه ولیکل او هغه ته کمند نو وجود ترایستل په هغه کې اولانه وجود دي او ولای په هغه کې اوپر دي دا تدبيق غوي يا نامن زکر کرو مخی چرا اللہ قلم چرے نو لیسکا قلم انا او کتابت لیسکا جتابت انا او لوح لیسکا لوح انا اغا لوح زمان لوح پشاندن رے اغا قلم زمان قلم پشاندن رے اغا لک زمان دو لک پشاندن رے ایمان بالقلر کی شاصف زکر کڑو حجت اللہ کی شیدہ چې قمدنو صابت قول دی پا قائمہ دا قوائم العرش کی پا قوات خیال عرش کی ادھا گئے نسکی نمالومی کی شیدہ قلم نمخ کسا پیدا دے عرش عرش دے نا پیدا دے شیعی کی چی قمدن آسا بچیو فَقَالَ لَهُ اُقْتُبْ وَتَعِوِيهُ لِكَ منصر رَهُ اُقْتُبْ بَلَ مَعَنَنِشْتَةً وَدُو رَبُوئِی کو جدا کتابت زمان دے کتابت پشانتی mm. قَالَ مَا اَقْتُبُ قَالَ اُقْتُبِ الْقَادْرَانِ اُلِكَ دِكَ مِنُوَانْدَازَ فَقَتَبَ مَا كَانَ فَمَا هُوَ كَائِنَمْ فقط اوانو ویلی کل آغا چه سوو و ماو و او آغا چه سرازون کی که دون کیو الالابد الالابد قراروان وقت پوری با چه سطر وقت پوری اللہ منظور و عباد چه کمدنو عبارت تے دا زمینو غیر متناحیونا اجانب دے استقبال کی اجانب دے استقبال کی اعظمِنہ غیر متناہیہ اجانب دے استقبال کی مطلب طول لکھلے شوید یارسو قَالَ آَذَا عَدِيثٌ غَرِبٌ اِسْنَادَن قَالَ مُسْلِمْ نِيَسَارَ قال <سؤال> رسول مرهم الخطاب رضي الله تعالى عنه انا ذیل ایا تمام رضي الله تعالى عنه تبو شکله شو ذی ایت کریمه بارے کی و اذ اخذ ربكم بني ادم من ذورین یتام دا روایتیکم لا دلستو بار کراغلن ذ دی بارکی تنہ تاسو اوسو او رضی اللہ عنہ وتاو فرمایل سمعو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما وريدي دې نبي عليه السلام ما يسلوانا صلاحنا تاسو کولې دې بارکی فقال نبی علیہ السلام ان الله خلق ادم الله رب ادم علیہ السلام پیدا کړل پیدا کو ثم ما بید آغو پشابان اللہ سراکاگو خیلاص کمائلی قبشانی سمم مصاد آرہو بیمینی فستخرج امینو ضروریتا راووتل دن اولاد فقارانوی ویل دائم پیدا کری جنت لا ویعملو آل الجنہ و بیعملی آل الجنتی عملون او دی جنتیانو کارونو بکی بیائیت کبننو مصاد آرہو لا سراکا که بشارت دبان دی راوی استرده نور اولاد نوی و هلده من دوزنقل پیدا کری و بی عمل یا لنار اعملون ارد و زخیان و قارون و قئی لوسری و دوی ففیم الامل یا رسول اللہ نبی علیہ السلام عطا ان اللہ خلق الابد اللہ چو پیدا کی و بند جنت لا عملو او بی عمل یا لجنہ دل چې کوم وخته کې په عمل جنتبانی تر دې چې مرشي په عمل لا جنت پایذ خلहू بهل جننا یعنی عمل په ذریعہ په کې نو جنت ته اس کی داخل کی پایذا خلقل عبدل خلقل عبدل چې خلا پیدا کی او باندې اورلا نو دې اسلام له به عمل یال النار دې علم کی په عمل دوزخ طرف دی شریمردشی د دوزخ یانو په عمل دا در یعمل او جنای الله رب ال عزت دوزخ په داخل کی رواه مالک او ترمذی او ابو داود دې روایت کی دعاه دی ال سکوتا اشکرا ده په دې کې او دار بل وای چې ګمده نور اکتالیس نمبر روایت ذکر کئی اکتالیس نمبر قارا خلق اللہ آدم خین خلقه فزاربا خطفه لیمنا فاخرج ذریتن بیضا کان اوم الزر لکسی نری میگیو فزاربا خطفه لیسرا چپ ولی ولووو آخری زوریتن سردہ کاننام الحمم لگشریس کاری فقال اللہ جی فی یمینی علی الجنہ و لا اوبالی فقال اللہ جی فی قطفی رسرائیل النار و لا اوبالی فدیکی تریالیس روایتوں میں او چوالیس گریس سلویستن سلو سلویستن آن ابن اباس نزی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا خضل اللہ المیسا منذار آدم بن آمان اللہ وعدا غستیو اشاد آدمنا بن آمان یعنی عرفان روی اصداد اولاد نارب ہر اولاد ذر آل واریکل بین یدیکل ذر لکس سرمیگی نری سن مکلمون قبولا علستو بی ربکم دعیاتی توی او بیم نکام روایت کم نی و ایدہ خضا ربکا خال جمعون فجعلون ازواجا دل دلیکل قسما قسم سم سورا فستن تقاون فتکلموا سم خضا لی مراد ومیسا و آشد ملانتو سم قالو بلان فداری روایتونا دارا غلی دلدار سدی اشکالات او جوابات نو مخې شته یادي سونو یو بل سره کم موږ ظاهر کې تفل خاري دا هغه دي جوابات نو مخې بیاو دا هغې یادسترول عادي الهسترول وقم واقعاست له شېدا ندارې شداړو آدم علی سلام د پیدایشنه ورسطه دا دا یا سنتو دا دي سنتہ معلومه چلوسته نا نورسته ته پیدایش دا آدم سلام نا دوین د دې حدیثونو معلومه دا چې دا د عرفات په میدان کې وادي نعمان عرفات توی غوا په عرفات کې هغه ستل شوی دا د آدم علیه السلام د مولانا الله رب الاول ټول ارواح را پیدا کړو روحنا الله رب العز بیر مخ پیدا کړو ډیر مخ څه کړو پیدا کړو اچھا الله رب العز ادم علی السلام را کوړو نه جمعاله دغه په بلا کې څه کړو که خو چې کم د ادم السلام نه پیدا کړو تر قیامت پورې نا رټول دغه املاک واشو نقولنہ بیتو من ها جمیعا طول زید اجمالاً اشکالی مثالیه لیدان اشکالی دی؟ مثالیه لیدان اشکالی مثالیه مثال لیکن بیائی سے کم دنو داگینا راو یستل داگینای سے کم دنو آلاد سکو راو pravisto allah rabbul izzat agala yuhas si talwar ka wa ruhul la tadaruna ro be go shi ghalara sa ro wa qatul ruh na payda kala salorama da haqiqat pe tamasul na le zano widu shi شرعی انا دا سیم مثال و د حدیثو نه پاک ثابته رضایات نه صدا حقیقتا شوی حقیقتا شوی چې حقیقتا نو شو مزور دا شرعی واریه فائده صدا چمږه یا دا نه جواب دري چلو دي फायदा ظاهر ده فائداي چې کمونه اتمام حجت ته اغذاسی چلاو ادمه راستا پډيامون ته دا واده یادي مرور د زمانه سرا او تبدل د مواطن سرا تسړې لډې خبرې نو بیر خبری سکی گی تیری بدل شی موتن بدل شی او زمانی سشی تیری شی بلا وخدون و تیر شی دو بندانا خبری ری گی و جسوکی ورد نو پیاد اولو ورد آیاتی گی پیاد اولو ورد سکی یا دی لگا ما شم تا ما شموانی که دا قیده و پتای سپاری و دا خبری دا چا خولی دی دا چا خولی دی خو لگا خبر خودول کی دی انشا چه و دا چاکری دا نو خبر خودول کی و دا یاد دی خو دا غیر از سر دا دا پا جوان کشتا چه دل خبر بوېګي خبرې والہ ورزی خبرو باندې بوې جو خبرې والې څه کیږي ورزی هغه استرشته دا شان د دې وادي اثر شته هغه ځکه دا یو توخم د ربوبیت ته چې الله ربو ل عزت انسانانو پرواه وکړي کارلړي دا هم اعلان الی الرد چې الله ربو ل تو با دنیا کی قدیم آخولی و طرف تکی او حجاب سبغی و طرف تکی او دا چکم غلط علم زکر دے غلط علم یو طرف تکی غلط علم یو طرف تکی فیده که نا غلط علم یو طرف تکی نو ده کم ده نو بلکل خفو آسانه بانده ده اللہ ربوبیت و ده اللہ توحید تسلیم آولیش ده دا داگی اثر ده نو وعده سشه ده اثر ده بل چه اثره چه کم ده نو ده چاپو بینا وانی خل مور اپلار منیم ده پیغمبرانو پیوینا دوا داو دینا بانی اگر دا خدا نیلی اچھ سے دیمورا پیدای ما دیمورا دا پیدای خبر آنے پوری لیگا نا شادہ دو ایت قاضی کے دو قاضی کاؤ ملاقاتو زوی مولا تا ویده هو پس کی نا دغه پسنګا قاضی کی مولا سره د لزو یو شپکه سره مولا کوم یو شپکه سره مولا کوم هغه چې کای چې دا مولای شد دی لکه و په دې بچي چې شوق دره سبا ته بوس کې ملان به انټرویو لرا دی ابا شوط وای چې اختلاف سي دې ګډه راوالني مولانا انټرويو لرا له چې سبا دا خپل زوی شاهزاده قاضي کایويده د قاضي ا حل قضاوت حل نه هوته انځانيواله چاروا بس د یو مستلې تاسو کو هغه دې کې ډېر خپل اختلاف سي ایا یو لکه راشه وګرځرا مې نه دا خو په خپل مخاله یاد دي بلته نه تبوسو کو دوه بیا وې نو مې راته خوه یاد دي بلته نه تبوسو کو رضا خبره کوي یو مولا پوهه ستا او تبوس نه کوما د دې طلار او د جمهور نکاح شوی او د قیص اختلاف دی د دې کې اختلاف د طلار له اوره لا وروسته خرج ویه ځما یو خدای بون نکاح کې اختلاف څه دې کې اختلاف څه خبردار رہی کې خو نه مانو چې دا اختلاف څه لگا مانی هر څو نو چه دا منی نو پلار پوینا پا پانی دام سکا دا دا پیغمبر پوینا دا وادام سکا او معنی چه دا وادام زمان ناغستر به ما اومنی چه دا دید اثر ده چه دا مسئله یا و مسئله را خب پسید ریقه دا کمی زمکی والا تا که دا کمی جبی والا تا که نو دا, دا خبره به منی دا خبره به منی او قران کریم کې الله ربو عزت ویلي دي چې ان الذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باهزه عند ربه چې کله الله توحيد تسليم کړې شو اوس یو ثړې جگړې کې چې وعده ربوبیت څنګه غثري شي څنګه الله غثري شي ځکه نو دا حجت باهزه عند الله اقیده لی زنیلی دا دا نو فائده ایتی کم دا نشتا استدلال کم بکاری دیو منہ لیشن یو خبر اصی رب بلدہ سرز دینا چماؤی زنیال داوی دی اکدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اقل لی چه ما تا چې زما چه زمان خیو کس تا رب تا سوگو زمان خیو کس تا رب تا سوگو دا کاب رضی بالا غکرانگار زمان پا گوگو گره بالا چې ویلو تولو او ساہر کے او سوال لے چه تولو بالا بیلی اگر از مکتا چرا شی اسو په یو طرف او تاسو بل دا بل اخلي ټوله ویل دي دا ځنه بیا کافر کیږي ولي چې زنه دې ګاندنو کافر شي نو دې جواب دی یو چې هغه ځکه تجلاد واری تعالی او چې کله تجلاو ټوله بلای ویلو جکل تجلال رشف رسولونو زنه زلون اوه کوون زنه زلون قبولو زم داری چاتهم کی رب د باری تعالی زونه ز کمونو کم به رو د وجن بلاویلی چې دنیا تلاله ما غي په پنتره پروازو رب د و د درہم زنو بلا ویلو استرارا چھٹو لخلقو چھکا منو بلا ویلو اردوم سووی بلا ویلو استرارا نیو ویلو دیو جنجی دنیا تارا للمبادل شو بہترہ خبره دادا چې آگا وکی دا بدن حجاب نو ماہو الحجاب نو آگا صرف فیترتو صرف فیترت کو بلا دی داو بیا د دنیا صلاح راشي بیا هجابات شي راشي هجابات بیا راشي د دې وړ نه چې کمندار او بوبیت نه پاتشي افتراتنه چې کمندار بیا پاتشي وا اذا خذ ربكم بنياده من بَنِيادَ زور ذريتهم قالوا مرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماورز له نبی علیہ السلام چې د نن تاسو ښه راشه د نن دی باره کی موی ان الله خلق ادم ثم د دې حدیث او د دې آیات کریمه ظاهر کی زمونږ فهم کی لګ塔尔 دې آیات کی وایي مم بنی ادم من ظهورهم ذریتهم د بنی ادمو د شاګانو نه دا غي اولاد وارسو بنی ادم من ظهورهم حدیث حدیث کې وې ثم مسحا زارو 키امل و جواب دارے یو جو مخرج قریب و المخرج معید نو حدیث کی مخرج آیات کی مخرج بعید دے او حدیث کی مخرج قریب آیات کی مخرج قریب دے او حدیث کی مخرج بعید آیات کی مخرج قریب او حدیث کی مخرج دیم جواب بیت ایک امدنو تدریج تا اشارت دا نو حدیث کی اول حالت ذکر او حویات کریمه کی رسطنه حالت ذکرده اول دا ادم دا ندا اولاد پیدا کو بیا دا غید اولاد ندا غی اولاد دا تدریج اولاکہ حدیث کی مخرج شغا حدیث کی من بنی آدم دیکھتے کم دن راق قریب تو اشارہ اکرادی بلکی سُممہ مصحہ زارو بی امینی کمائلی قوشانی ادامہ جنت میں پیدا کری ادامہ دو زخل پیدا کری سُممہ مصحہ زارو ماما सहारو دل ده شمال نو نی د قاضس کی راضی کیردا یا د او غبل د راضی د ادم کتی یوسره مصفو د ادم کتی کی څه یوسرا شمالیت او یوسریت سره د په نظر پرچا ده ادم علیه السلام سره اوول کتیفی یمناثو مسحو بیا کتیفی یسرا مسحو ودا ذو زخیاں نی ثواب تو کو شو کو په فیمه عمل بیا دې کمره عمل د ساده ته یعنې مطلب دا صحابه و داو چې کوم کې پیدایي نهای کې وایو کنا پیغمبر اسلام جواب ورکړو چې دنیا دارو اصلاب نه اون چا ته داغ عمل اساني دی همدا چې کمزورنه دګيلي چې انسان خپل عمل کوي مجبور دی انسان مجبور نه دی نبی عليه الصلاه والسلام دا جواب ورکړ خو ان ابن امه جواب ورکړ